«Вибачте», – знову звернувся я до нього, – «я бачив, ви вийшли від нарколога». «Ну, вийшов», – понуро буркнув він, не підводячи погляду. «А я ось, ну, ніяк не наважуся». «Правда?» – без жодної зацікавленості запитав він, колупаючи пиріжка. «Горілка». Дружина зовсім дістала Кодуйся, кодуйся А я, якщо чесно, боюся Другий день кручусь біля цього кабінету І ніяк не наважуся Адже люди всяке говорять